Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și acelui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele maicii mele, Tu ești acoperitorul meu. Întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua mare vința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând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 pururea voi nădăjduiți pe tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta al căror nume nu-l cunosc. Intra voi într-o puterea Domnului. Doamne, aducem voia voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu astăzi vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe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 Înmulțită-ai spre mine mărirea ta, și întorcându-te mai mângâiat, și din adâncurile pământului iarăși mai scos, că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută, sfântului Israel. Bucura se vor buzele mele când voi cântație și sufletul meu, pe care l-ai mântuit, încă și limba mea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 și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna o vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă, ție, alleluia, alleluia, alleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavăție.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 Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor, și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte, și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală.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 Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep aceasta, dar a nevoios lucru este înaintea mea.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 Stinsu-sa inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule înveac Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicitai pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie am mă lipit de Dumnezeu bine este, apunem Domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului.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 Săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocarea de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine.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 vor aduce daruri celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui și n-am slăbit.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 Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău poporul, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii, că săgețile tale trec, glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerile tale lumea, clătinatul s și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuitai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron.